Maite dut, kale kantoiko biolinean soinua, gaztaina errean usaina, udazkeneko zeruaz, jabetzen denean. Patxi, ezkiaga. Iztan bat utzinezak Ene azkenan diuen ebit terak Pori oh, berada Eta aralarrek aterkia irek izuen Erraldoia, ondia, ondia, ondia Iztipiak Sen ilusio ne bat berada berteuriak gorputza ez bustitzeko Aralarrek aterkia zuen erraldoia ahondi ahondi ahondia Kaixotan getorri eta kara Hitzaren ahots gaur iratiko ikoetsia teklatson mailan eledar A ilia birniki laenia nuesta oriperada energia historia eriu argardinzelandin chimbiga ser en batez ere bi, amerri eta garalar maralar Eta zolazkide lau lagun, Edur Neuesa, Patxi Zubizarreta, Jokin Michelena eta Andoni Salamero. Bi proiektu Zoragarri Amerri eta Garalar Maralar hitza lagunkide, jolazkide dutenak. Bera da historia Heri uak bardintzen handi jitia Zeren ilusi hone bat da... Entzule, zuere prest itzarekin jola egiteko. Ba, egun honeta hartu, hartu olatua <tik> Patuaren eraginez, egurreta olfinez Patuaren eraginez, egurreta holpinez. Partizeko undu minez, zeari putze ginen Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Kantatu txikei, kantatu, ozen eta altu. Bueno, Andoni Salem erori kosko xatean joa urretik gaurko liburua, gaurko musika kantua eta gaurko albistea zuentzat zat. izango dugun liburu berria, miren eta erromantizizmoa. Idazlea egilea, Ramon saiz arbitoria. Miren eta erromantizismoa Ramonen itzetan gazte literaturaren apalean sartu nahiko ez luken e, nobelabat, hau da, zuretzat ere bai, denontzat Zirrikituz, zirrikituz mapadute erdi bituz zirrikituz, zirrikituz mapadute erdi bitu. Denok ezagutzen ditugu ez miren bat, sait bat, klara bat, ba horiek izango dira, horiek dira Ramonen liburuko protagonistak. Miren, sait eta klara. Ezoiko aurkezpene gindute batxirgoko ikasleekin donostiako usan dizaga istitutuan. Antxa aurkeztu du Ramonek liburua. Erein argitaletxearekin argitaratu duena. Olatu bat, biolatu biot... Ramon saiz darbitoriaren azkena, eh? Miren eta erromantizismoa biot, rutilatu, zenata... Liburu bat gehiago, aukeran, irakurtzeko Eta eskuak ondoratu Ez biaitezen ondoratu Eta eskuak Sormen albiste, hau se, ordu batean, harriaren aukera izango deztuela, Igor Zola artista behasain dararen, lan berria ezagutzeko, mural berria, eh? arriarango frontuiko eh, paretan, aurreko paretaren atzean, eh, markatu duena. Ordu batetan, eh? ditu azalpenak, eh, igorrek prozesuaren, azalpenak, eh, lan berri bat ezagutzeko irriketan gaudena. Triste dago lurrozoan, Talukota itxasoa, triste dago, lurrozoa Talukota itxasoa, triste dago, lurrozoa Talukota itxasoa, triste dago, lurrozoa luk... Ordu batetan, eh, arriera nene itzordua igorrezolarekin dizabi, artista behasen darrarekin. kantuauxe million guztien soilio bizi eta tiki ki ba Aula, Javier Muguruzak Bernardo Atxagarekin Elkarlanean diskoliburu berri aurkeztu berri du zenbait euskal kantaren bertzioekin Ari zara intzirika Kexu zara Negar zara Uimio Geltokiak izarretara disko liburua Elkarlanean Javier Moguruza eta Bernardo Batxega Abenz grauen flamen. Hauixe diskoko kantuetakoat Antzineko bihotz Komprenditze Uimio Itzak Bernardo atagarenaak dira eta musika Mikelaborenau eh? Zurlingen du saltzaraz arregi Geltokiak izarretara Javier Mourosa eta Bernardo Artxagaren proposamen berria. Hauxe, antzenako pilotz kantua. Ilo ez da bena ilo egirazaz baso hori berdatzen Zein berre dauden Basoko garo Zubaitzak Zein izin Talazai Arratzea Arratz Arratz Ontan baso Artza zuen Ebi hotza sortua da subes a la san piensa grauen flamendez a vencer a en flamencas el chiki va sala aula auscorrra dacó il non sta vendo pedir a sole io te il gusta so va sombolino ZAROREN OGEITA BEDERATZIAN Datorren ostiralean itzordua lazkaon Arerian zortziak eta laurdenetan <totipasen> Bertsoaren musikaren eta poesiaren hitzortu berri bat. Oltza gainean, Antoni Salamera Olerkaria, Michel Duko musikaria, Karolin Philips musikaria eta, Andoni gaina bertxolaria. Azaren hogeita bederatzean, datorren ostiralean, arerian, lazkaun, sortziak eta laur denetan. Gaur nahi dizkizue Olza gainean izango diren protagonistetako batekin, hitzordu egin dugu gaur. Andoni Salamero Kaixo ta ongi etorri taquera. Egunon, egun honetan hoy. Amerri, Andoni, ama, amaren herria, herriaren ama, ama eta herria zer dago? Amerri, hitzaren e, e, atzean eta nondu jatorria? Ze helbururekin sortu da, Amerri. Bueno, nik eh, zenberra daukator Amerri lineago erabili zuena jaelbit dabantek eh, bere Olarki bueno, baten, gero lurra eta amaitasuna diskan e, pantsua eta pillok e, abestu zutena, ez. Eta nik ustean beste plantea bat baita ere, ez. E, baita eskotan izan dugu, pues, e, ama erabili izan dugu ama, ama lurra ere, bai, ez. Zateko, e, bueno, eskalarriaz e, e, jarduteko edo, ez. Baina nik ustean dut, e, hamerri hain zuzen, e, sortu zen e, gehiin bat, oso ditzianei norbait ere opari bat bezalei e, sortu zitzaidan ba gure ama hilzenean, eta eta gero orduko bueno doluaren osteko bide bat ere izan daiteke ziatik e, bueno eh galera bat gertatzen danen, soinez e, e, inor eh jutea ba baita ere beste opari bat etortzen da ez eta hau izan da nobait ere ere sortzelan horretan e, bueno iratsiriko gidoia, ez? pizka bat e, nire ibilbidearen, e, bueno, beste emaitza polit batez eh beako noretza topari hori jasoa, ez? Mhm. Uh -huh. beste beña, e, Antoni hori duelako maiteko diziplina ez berdinak, holtsa e, berean. Bai, bai. Bertsoa musika ta poesia ez bai, da batura bat, e, horren batura bat e, eta orola eskaintzen dugu eman emanaldi hori eta amaren hori, metaforaz, baliatzen gea pixka bat, da ba, batez ere, sentiberatazunetik, xamurtazunetik, taulermenetik, ba, bueno, sentimentua izan emozioi, ba, beren leku amanez, ez ba. Per, pertsona bakoitza den herria ikusteko egitaz moba da, jatik askotan deskuidatu iten dugu, de, wow. askotan ibizzen geha mintzatzen, ba, herria masa bat balitz bezala, <coughs> baino ez dugu kontuan hartzen, pertsona bakoitza den herrias, dan okulertuko genuke, Ba, laskaon edo sumarren edo berdin da, pa, pertsona bakarra biziko baliz bera dela herria, hori dan okulertzen dugun da urri baten, eta ez dut dugu kontuan hartzen, edo aintzakotzat hartzen pertsona horrek bere sentimentuak, bere emozioak, zeintzu ditun, Eta berak e, ikuskera horretatik baliatuz eta berak e, dituen doai eta talentuei jarraiki ba, berak e, adirazi nahi duna, plazaratu nahi duna eta norri baten e, izaten da norbera dena ez. Orduan, pertsona bagateen e, hori posible bada ikustea, ba, nikusten dut horren plus guztiak izango lirateke ba, baita ere Ba, bestelako masa zabal hori es. Herri ta herri ta herriren plus bat izango litzateke edo batura bat, ez? Mm -hmm. e, andoni Bestebein, eh Andoniren ondoan oaltzaga gainean bi musikari handi, Mikel Duke Carolin ba, ba, ba, eta Caroline Phillips. Bai, bai, handia daukatenak eta elkar hartze handia eta gero ba esatzen dan bezela, e, oso oso elkarbe ezagutzen dute eta gainea Politatze esan nahi dut tradiziotik eh, baliaturiko kantak ere adesten dituzte, bat hartekan etxan iruri, e, baita ere gontza ba, mendibil, e, Mikel Aboa, Benito Hurtzundi, baina e, badago tartekatuan noski e, koizpen berriak diren e, kantak ez, e, horiek ba, generalen egin ginditunak, eta gero babiek e, abileziaundiz ba, ba, bestuko dituztenak. Holtzak? Eta... Esan, esan, bai, esan, bai, bai, bai, bai, ez esori. Ez. O, holtza gainean, beraz, modernitatea eta tradizioa elkarri esku eman da. Eta emanaldiaren zati handi bat, prestatu eta urrez landua joango da, baina bapatu, bapateko ere izango du e, bere pixua, ez dakitzen bateraino. Antoni egana, bertxularia, holtza gainean, ez dakitzen izango den bere papela. Bai, bere papela da, azken zinen, e, bueno, e, tarte, tarte hoietan, e, berak bera Iriado, nolabiterek gauzak, badia e, modu baten edo beste, e, naiz eta gidoi badagon, naiz eta kantu batzuk dauden, karo, momentuak beti e, berrikuntza bat dakar, ez? Naiz eta guk entzungo ditugun, bakantak eta entzungo dugun esaten diren direni, norberak e, koizten duen eran eta sortzen duen eran, ba, beti izaten da desberdin, ez? Baina, pixka bate andonik ere egiten duna da, e, unean uneko hortan, Gainea, oso bitxia da, unean, uneko errealitate hortan ere bai, ba, berak e, berak daukan talentu horri jarraiki, e, behak preskura e, hori ere emateaz da. Batez ere, behak e, daukan e, abilezia horretatik e, jarraiki ez, gehi ematez. Eta horrek nola baitz ere, ba, behintzat, ba, beste, beste ikus mira bat eskaintzen di, bez? E, ez gauza bat ja aldeza horretikakoa prestatuta dagona, eta gure artean izan dena, baitzik eta unean nueneko freskura horri jarraiki bapeak e epoizten duna. Saio bakoitza beraz, bat eta bakarra, beti bezala. Beti bezala, <gülüyor> Baino bitxia da, ez? Guk baita ere izango bageinitu, larki guztik eta e, zera guztik egidoidanak eta bai. Hala ere, ezta? Ba, Ala ere, bat eta e bakarra, beti. Hori da, itxegiten duguna, pues, beti da, bat eta bakarra du dide. Izan ere, Ikusen parte hartzea ere e, bilatzen da eta bultzatzen da beraz. ikusentzulea saio bakoitzen ez berdina den neurrian, saioa ere ez berdina izango da beti. Bai, hori ere bai kometatzez adibidez ez, guk, guk ere alde hortatik, nik adibidez hori gogon izaten dut. Eta, bueno, hor daukazu baita ere adibidez ez, kaitzat ere bai, askotan hori ere berake es han destaques momentu Joaquin baten e, hori gertatu izaten da, ez? E, norberak ikusten du e, zea dala, ez? E, Un berezia dala eta berezia berezitasun hori daukala, ba, berak ematen dion freskura hori e, kontudan hartuz, ez? ikusten daite ere gauza berak gertatzen dala. Askotan eh gutentzarenean Olako e, sortze lan batea, aurrean eramatea, ba, beti saio bakoitzak e, jendean ole ikusten dezun, e, gero olzatik eze percepzio daukazun, pues e, dana aldatu iten daerabatez. Naiz eta han e, begien aurrean daukazun ekoizpenura egunero begiratu dezun, ber, berresan dezun, eta hori danan baina, e, giro horrek Azkenean eramaten zaitu baita ere, gauzak beste erabaten esatea. Batez erigual, hango an, detalle bate ikusi duzulako, pertsona batengan eta zu ere hunkitu zaitu lako. Edo e, alde aurretikako lan hortan, ba baita ere jendearekin egontzarenean, nolabaitere alde zaurretik, ba detalle batek eman zaitu bestera ez? Eta orduan, gauzak berri bat sortzen da beti. Eh? Eh, Andoni, eh Ostiralean Azaroaren 29an Itzordua Arerian Lazkao 8 eta 4ordenetan Lazkaotar horrek, Goierritar horrek, gipuzko horrek zergatik hurbildu behar du? Eh Areriara egiozu bultza goxo, -goxo Bueno, manera zuste, bere, <laughs> <laughs> eh, asteburu asteko plane da, ezta gait Agian sarrera alde zeuretik gero daukazu, dauka zu, lazkao.eus, sa, horko eh, eh, web orrira ba eh zinea eta ikuskizunetan ba, badago gure hamerri delakoa, eta hor daukazu igual agian, e, sardela erosita. Badakizu e, Michel Duko, Karolin Filiz, Anduni Gaina, eta nien egor e, eongo garela, musika, e, bertsoa eta olarkaria egiten, e, olarki lanetan egiten, zukori maite baduzu, zukori bizi baduzu, zukori sentitzen eta maitazen baduzu, ustean eta aukera politia daukazula, garturatzeko eta e, zinez esango dizut ba nik neuk e, baxenperarreki par agresivo ta sido cela esta lascaonan xe gaudegu eta ba, egin zaiguzu visita ez mm -hmm. eta visita hori ba izango dailla bueno ba, zure gandikatera denez er eta zure jakinezazuzuk egingo duzun ekarpenura ba gurekin bat da ordun bete bete eta plano plan, plan btea izango dala ta osoa Lortu dugulako nola behitere on arten, ba, olzaratzea, ba, biziaren olza horretan e, goza fresko batez, hain zuzen, sentipenez, hain bizipenez, e, osatua da dago lako. Ez ino bete esan, bigarren pertsena, zuzen zuzenen, entzuleari. Primera, nanduni. <laughs> Andoni, bidea asiberriak pentsatzen den luzetra azatuko duela bidea? Ba, igu asiberria, estraineko aldiz egin e, plazaratzea bau, ez? No, ari te lan, lan, lan berria duzu eta, bueno, ba, lan honeke beste batzuk e, ekarriko ditu. Eta, orduan, ba, guk e, noraitere arretak jarri nahi dugu, orain honetan, eta eta jendeari, eta zu hor, entzuten ari zaren nari, pues, e, bueno, zuzen, Zuri eskenitako ez erizatea, ez. E, han badakigu, etorriko den ura, herri dela. Herri, mm. bera da herri orduan. E, hemen ez dago kuantitatiboki esaten dena askotan, ba. zen bat juntzian, ogei, ogetamar, ez. Badakigu, herrian da Eta herri den pertsona horrek, ba, berak ekarreko ditula, e, beak sentitzen ditu noie guztiak, eta aien gandik abiatu garrugu nola ere zendiaren bihotza eta gogo aukitzea. Ben onza, ben onza estiramenia. E, Amerri emankizun berria oltzagainean Andoni Salamero, Michel Duko, Caroline Philips eta Andoni Egaña Azaroaren hogeita an Ostiralean Lazkao arerian hitzordua 8 eta laurdenetan Andoni Bai, ala da, bai, ala da. Nik usten dut hor daukatzuela, esaten da modun, e, ja e, eskaintza egina, eta bueno, ni bakarrakarrik ba, e, eskaintza horretatik badaukat e, esateko gautzaera bakarra, eskartza bakarrik, ez? eskaintza eginda, eta, eta eskarrik asko alde zaurretik, nahiz eta e, bertaratuko direnak, e, bertaratuko direlako, eta benetan, Eta gogoz beste egongo zarete. Nola ere jakin deza zuen pixka bat ere hamerri delako hau ere izan delako hain zuzen gogoz ere beste inork ere e, nigan sortu zuena ba, gero plazaratzeko bide eman didalako. Eta bueno, nere ze hau ba, nola baiti ere ba, ama, ama, e, amak niri egintzida nopari galtzela, banik ere nola baitere ba esu anegongo ez ziren beste pertsona guztiak ere bai, bago uh -huh. hon eukiko ditugulako. Zerratik ez ari realitate hori zabalata edera delako. Zerrat, Andoni, amerri, bertsoa musika eta poesia, ostiralean lazka Andoni Salamero, mila-mila eskerta gozatu holtza gainean. Ba, kita ingo dut zuela. Berdi, ez du bat. Amerri, azararen ogeita bederatzean arerian Lazkaon. Holtza gainean, Andoni Salamero, Michelle Duco, Caroline Phillips eta Andoni Eganea. Zarreak eskuragai, lazkao.eu, .es, weborrian. Jubilduma berria, argitaratu berri-berri-berria, labetik atera berria. Literatura haralar handiare. Literaturaren bidez bere tamainako proiektua behartzen izan. Eta asmonaiak egia bihurtu dira. Atzo bertan aurkeztuzen donostian, garalar maralar, e, ipuin bilduma berria. Landarlan ingurumen elkartearen proiektu berria Patxi Zubizarreta eta Jokin mitxelena ardatz dituena, sortzaie. Gaur guk eman txigirratean, bigarna egin eginaiko genioke bildume berriari. Eta horretarako irratian bilduko ditugu Edur Neuesa, Patxizu Bizarreta eta Jokin Michelinaren ahotsak. Edur Neuesa, landarlan ingurumen elkarteko lehendakaria dakariak, kaixo eta ongitorri itakara. Kaixo irati. Durne, irrikitan, pentsatzet irrikitan egongo zinetela e, egindako, hitzalean egindako atzelan hori kanporateratzeko. Ez da, atzo argi ikusi zuen, garalar, maralar e, ipuin bildumako lehenengo ipuinak, eta pentsatzen dute gogoz izango zinetela denok eta bereziki bazuek ere bai, ez da, landar lan ingurumen elkarteko kideok? Baina, noski, guretzat lan berria izan da, noski? eta paperean ikustea ba benetan erralitatzea bihurtu dala ta gainean gaine erra Ba, aizugarrizko poza, emantzegun, eta oso guztora egon ginen, bai. Eza, eguzu pixko atzer dagoen proiektu honen e, atzean, hau da edurne. E, aralar e, mendilerroa denok ezagutzen dugu, denok e, zorionez, e, goierri, gipuzko inguruan bizitzen dugu, denok degu begibistan, baina pentsatzen landarlanek bere barnea duzunarketetan e, arako joan nahi duela eta proiektu hauek e, zerbaitegatik. E, jartzen dituela martxan badu dela. hellburu batzuk ba, ikusentzunezkoak literatura tarteko e, aralar oraindiketa gehiago alba da biztaratzeko. Bai, Ba noski helburu ahi bat dugu, eta orokorrean esango dela, aralarrek duen natura aberraztasuna ezagutu eta zaintzea. Eta aralar esaten dugu, Gure gandik gertu da, oso gertu dago eta gainera, bueno, bai, e, goi herrin, gipuzkoa maian, eta zango nuke euskal herrin maian, espazio babestu oso garantzitsua delako, baina ez bakarrik horregatik, baita gure ale txikia nahi dugun lako e, karri naturaren konserbaziora, goi herritik, euskal Herri da, euskal herritik mundura, handuguna, eh? zaindu behar dugu eta konserbatun. Eta esan duzun moduan, horregatik, bueno, bai estrenatu genuen aralar mundua leku den lurra dokumentala, baina dokumentala pentsatuta gazegoen e, publiko heldu batengan, eh? Uh -huh. Eta ikusten genuen, bueno, ara eta gohan bergendula, hezkuntza e, mundura zuzendu bergendula, zerbait, proiekturen egin bergendula, eta horrela sortu zen ideia bai puinak egitea aralarren kokatuta. Eta beti mezu horrekin. Ez? Natura berastasuna ezagutu, eta zaintzea, tababestea. Eh? Ibaik zabale argitaletxeak argitaratu ditu, plazaratu ditu, sei urtetik orako aurrentzako ipunak izango dira, eta momentuz, edo ez dakit proiektu eitxia dauen, lauliburu. Atza orkestu zen lehenengo ipunia eta udaberrian aurkeztuko dira beste irurak. Bai, alasera. Bai, orain goz lauli dira, izenburua jarrita daude, eta proiektua martxan dago, guk ezkertu behar dugu, iba izabala argitaletzea. Ba, bera ere sartu delako aventura honetan, zen oski gure elkartea elkarte txikia da, baina, bueno, ba, olako lan bat aurrera eramateko idazlea eta marrazkilariaz gain argitaletze bat behar dugu. Eta Eetabazababalera jo genuenean ba, bueno, benetan beso zabalek hartu geinduzten, oso ondo hartu zuten proiektua eta bueno, ba, oso lan polita egin dute benetan. Mm -hmm. Ibazabaek e, eskua eta ikasgaiak sartzen ditu e, ikasletan asmoi da hezkunttza modu eltzea? heltzea?:, bueno, Ipuñak. Alde batetik e, duten helburua da, helburu literaturaren helburua. Dala gozatzea. Eh? Era ireki batean, ez? Gozatzea etxetan guraso entzatere nik uste dut erakargarria dela. Umeekin, ba, kon, umei kontatzeko, beraieken irakurtzeko, hainbat e, paraje azaltzen dira, ta hondo izla eta aralar ezagutzen badugu, bueno ba, ikustea ipunetan paraje horiek, ba, benetan, oso zirar, zirrara garria da. Hortaz gain noski, ikastetzetan liter, aur literaturaren lanzen dute, da bueno, izango dute beste baliabide bat, kokatuta hemen. Horredaz aparte, badugu asmoa eta hortan ere ari gara untate didaktikoak sortzeko gehiago dokumentalean oinarrituta. Ipunak, izango dira, beste baliabide bat, eh? aralarren kokatuta. E, edurne atzo egintzen aurkezpena aurkezpenan elkartu zineten e, landarlaneko kideak patxizu bizarretea eta jokin mitxelena beraiek izan direlako proiektu honen esku irudimen sortzaileak iak bai, bai e, patxirengana jozenuteen, jokin jengena jozenuteen nola hartu zuten e, proposamena eta, eta nolako izan da lankidetza geritzen gudu beraiek bai, bai, begirak, bahustu horren dela urte bete guk idea buruan baden nuen, eta, bueno, ba, nahiko, ba, hori, erreza ezan zan, pentsatzea eta joko dugu. Bueno, ba, inguruko idazle baten gana. Eta gainera, aralare zagutzen baduain bat, orduan, ba, ba, ba aterazitza egun, ba, nahiko zuzen, ba, patxizu bizarreta. Horri ziarra da, e, aralar ezagutzen du, gainera, ibilbide luzea eta oso ona, eta beratxa daukea hor literaturan, eta justu iazko durangoko azokan, Dokumentala aurkeztenari ginela, baarekin egon ginen, eta izan zan lehenengo kontaktua berarekin. berak mono o ondo hartu zuen proiektua, baietz, eta nola berak askotan lan egin du jokin mitxelelennakin ba, bere bidez, jokin mitselennaren gana jogen nuen edo jozuten eta bere bidez iba izababal arkiitzaletxera. Ordununa azkenean guretzat atea proiektua baurre armamateko patxizu bizarreta izan da. Eta benetan eskertu behar diogu ba, orain hemendik eh, irratitik ba, bere hori ba, eskuza baltasuna. Eh? Uh -huh. Eta gero baita erantzi behar dugu, ba, noski guk ideia izan ba, genuen. Bagen nuen idazlea, bagen nuen marrezkilaria argitaletzea. Baina hori ez da posible, horrela zerotik, bai egin dezakezu, baina arrisku bizian sartuz Finanziazioa behar da. Eta hor duan jo genuen berriro kutsa fundaziora, Kultura Fundazioak onartu zigun proiektua ez bakarrik Ipuinena, eh? Lehenago esan dudan bezala, banare material didaktikoak ere bai, eta beste atal batzuk eta gero martxoan e, kultura zailak Gipuzkoako Foru Aldundikoak ere diru laguntza deialde ateratzen, ta aurkeztu genuen Ipuinen proiektua. Ta baita onartu zigu. Orduan, horrek ematen dizu oraindik indar geiago, ez? Ikusten duzu baduzula gabezta eta posibile da la aurrera matea, eta posibile dala, errealitate bihurtzea. Edurne, eh, Durangoko azokate joka de honetan, e, aurkeztu berri da bildumako lehenengo ipuña, Goliat eta Izarrak, Durangon izango dira. Ontze, antxe egongo dira. Salgai, bai, bai, bai, bai. <laughs> Ani izango sarete. Bai, bai, ongo gara, bueno, eta batez ere egongo dira Patxi Sobesarreta ta Jokin Michelena sinatzen. Beraiek esango dizuete, noiz egongo diren. Eta pentsatzen dugu ere aurki egongo direla hemenko liburu dendetan, eh? Guk baita azkenbarratu berdugu, eh bueno, guk gure elburua nagusia da natura beratasuna ezagutu zaindu eta konserbatu. Baina honekin bestelburu bat nahi dugu lortu, bueno, gure aletxoa jarri euskal literaturaren garapenean. Eta horren Hori aurrera emateko, ba orain berda gizartearen implikazioa, sanai뎁, bueno, liburuak kalean daude, ta horgun, bueno, ba orain gonbidapen badago, ez? Ba bai, gurasoentzakat, aitona monentzat, iz izela osabak, ba beraien umei, mm -hmm. ba, hori, ba, horrelako ipuin ederrak oparitzeko. Eta baita irakaslei ere noski, eh? Oparitu elkarrekin e, irakurtzen jarri liburuetan dagoena ezagutu eta pausoa eman gero aralarbera ere bertati bertara ezagututa eta baitatzera e, garalar maralar e, garalar bai edurne aralar gara hoize da hori da azpian dagoen ideia hori da eh e, eta bueno patxika asmatu zuen eh lelo hori eta benetan bueno, guk dokumentalean ere utzet ba gola, e, sekuentzia bat hori esaten duena Ba, ba bat gatoz. Aralar gu gara baita eta orduan bakuk ardura handia dugu. Aralarren gertatzen den horretaz. Edurne, behonda izuela, egiten ari zareten e, lan guztiarengatik eta sormenetik, sormenari ari ba sortzen ari zareten proiektu berri hauen e, bide luze izan dezatela, bai ikusentzunezkoak, e, bai ipuin bildumak eta bai egiten ari zareten eta egingo dezuen lan guztiak. Behonda izuela eta besarkada bana denoi. Tami jaskar zuri auker hau emateagatik primeran baiia miasken baiagas gastizaldera apatsi subir sartari atean koxiko eshotzera isko edurne egon ona pasa bai berdin jo agora lar maralar ipuinbildumako lehenengo ipuina. Plazaratu aurkeztu zen atzo, goliat eta izarrak. Idazlea, patxizu izarreta hortiziarra. Aralar mundua lurra ikusentzunezeko musika-kantuaren zati badau, patxi, ugatzaren egaldia, zerdu berezia ikusentzunezeko honek eta zerdu du berezia, zer du berezia e, kantu honek edo musika-kantu guztiak dokumental ikusentzunezeko horretan. Zerdu berezia, patxirentzat. Ba, behar bada, e, aralarrek, ez dakite, sentierazten didana, e, Modu plastiko batean edo ezta eragiten du. Nikuste eh idazleok letrekin lortu nahi duguna, lortu nahiko denukena peiok oso ondo lortu duela eta esaten du lortu duela zenik e, egan egiten dut bere musikarekin, ezta? Aralar e, gainean, ezta? Beraz ba, nikuste eh gure mendi honek ematen digun ez dakite, ez? hori ere bai, ezta? Presentzia hori Etxindokiren dotorezia ez da. Bean gauza asko gertatuko dira, baina Bizitza aurrera da, baina bera betiko lekoan dago, ez da. Zuriago, berdeago edo eta hori transmititzen dit. Eh, egia gauza ederrak, eh, aralar bezalako gauza ederrak egiteko gogoa. Patxi zuizarta kaixotongi derritak era. Eh, gasteetik ikusten da? Txindoki ikusten alda aralar. Ba, ez, eh, egia askotan joaten naiz Armentia parkera. Eta handik ezkerretikazita ikusten da zaldiaran gorbeia, mendiezagunaan boto, eta izkorri osoa elgea mendikateare bai. Mm -hmm. Eta gero batzuetan berian zandona eto ikusten da urruti batean. Eta ordun orduan e, errepidezkoatene izenean ba, oso berando ikusten dute haralar. Trenez e, lehenago ikusi izan dut, e, otzaurteko apeaderua pasatu eta bere alaxeia ja, urruti batean han ikusten da. Begiak itxita umetako oroitzapenetararen eginda patxi, eh, ze ze ze begita da ze, ze oroitzapen ditu begi oroitzapen ditu patxik aralarrekiko. Eh, denbora pasatzen zenuen ara begira e, arantz egan eginez ze, ze oroitzapen dituzu. Hor diziko ba, or, begiradaietakoak. Ba, Hori da, neiz eta hor diziarra izan e, sarritan behasengo Mendizaleekin e, izkorri Mendizale elkartekoekin jaten intzen oso oroitzapen onak ditut e, garai hartakoak eta beraien bitartez deskubritu nituen bide asko, ez da? Adibidez, e, ni txindoki zalean naiz, baina nahiago dituta lotzako edo gamboko, edo igaratzako parajeak ibiltzeko. Ez nahiz e, tontor zalea. E, nahiago ditut e, bestelako ingurak, eta tontorrak ikusi urrutitik. Eta adibidez, txindokira ere, edo gambo aldera, edo ba ezkerretik, txindoki eskerraldetik igotzen ginen, e, uste dut muitze, esaten zaiuntoki batetik, oso toki politia da, eta nahia go izan ditut holakoak. Eta gero, ba, Auzoko lagun ordiziko, Auzoko Xavier, eta Ohi Tui eta Inario aldean e, pasatzen genituen bolada txikiak, artzaineekin eta eta horretzapen hoie guztiak nikuzteuta azeleratu zaizki da la orain ez da, baina konturatu naiz oso ez jakina nintzela, ez da? E, Nekila oso ondo araldar, e, zernoak lako altxorra dan, ez da? Altorra hori dugu daukagu baina altxoorri gara ez da, horrek egin gaitu.z Horko ura eraten dugu, horko e, bistekin e, liuratzen gara da. Halako egun batean landarlan inguru men badator, proposamen berri batekin e, patxireengana, nola jaso zenuenen e, proposamena. Ba, postik ez dakiitez, ba, nik ezagutzen dudan ingurua da, gutxi asko ezagutzen duna. Molta asko egin ditut barruan eta galdu bai, lainoarekin eta ezuz aspaldi ere bai. Eta proposamenaet horri zan ilusioarekin nik uste. Eta gainera dokumentala, e, ez dakite, gauza benetan ererra da, eta li geratu nintzen. E, karri zideaten bideoa, musika, peio remirezen musika entzun nuen. Eta nik uste listoia oso altu jarri zideatela, baina ilusiotik. Eta alaxe, ba, poliki-poliki, ba, materialak ikertzen hasi, liburu zarretan begiratu, e, dokumentalirako erabilitako material guztia berrikusi, hau da, dokumentalian bertan agertzen ez dena, baina grabatuta dagoena, Mazermin Leiza elkarrizketa, Kashkagorri den elkarrizketa, e, geologo, e, ez dakite, arkeologoen e, esanak jaso, eta nola edo alaba, nere letraaren bidetik jaso nai izan dut. Uh -huh. Bildumari izenburua izkilarriz garalar, maralar, hitz magikoak. Right. Orantzaritu naiz edurnerekin izketan garalar, aralar gara ez da? Hori da. Hor dago koska, askotan gizarte honetan edukitzeari buruz eh, aritzen gara ez da, baina izatea nireustez importanteagoa da. Eta hain beste izenburu genituen posible eta hori bururatu daitegen politena. E, bai garako garelako garalar eta bai e, lurra die erferentzi egiten mm -hmm. diolako ez da mara mara bain ere banaiko zurituta egungo dela pentsatzen dut eta hori guzti jasu genuen pika bat magiko tasunarekin lotuta ere bai aurrentzat. Ba, horiek esan eta arlarrera, eh, joan zaitxezke bere ala. Bildumarako lauli buru, ipuinari ipuñari bertan aurkeztutakoari, goliat eta, eta izarrak izan buru, maren eta iart jarri duzut txindokira bidean joanes hartzainarekin. Ba. Nik uste nuen joanes hartzaina urbialdean aldean ibili azela, edo urbialdean zebiela. zebila? Ba. Txomiak irreri eskua eman da? Hori da. Keniubada? Edo kasualitatea da. Ez ez, keniubada, noski. Bai, bai, joan ez hartzaina, ba, esan bezala, ba, izkorri aldean ibiltzen zantxo minagirren e, garoan, ez da? Ba, novela edarrean, behintzat estiola aldetik, eta. Eta kasuanetan, e, bai, joan ez bezalako bat erabili nahi izan dut, baina hartzai jakintxua. Arralarren e, ezagutu du e, duintasun ondiko hartzainak, eta elkarrezketaren bat ere irakurri ere bai. E, Arralarren bere txagolan biblioteka bazeukan zeukan hartzain baten gora berak, mm -hmm. ez da? eta biz asko jasotzen zituen atzerriko jendearenak, eta orain ez naiz izena as garmendia delako bat dalakoan dago eta azio barzaai e, kulto bat erabilinehi izan dut gizon dotorea e, pianoa jotzen duena txabolan ere pianoa daukanna eta biblioteka eta jakituuna da eta arek kontatuko die gaur egungo ba, e, niretzat oso deskubrieta handia izan dana ariibidez ezta da? Ba, itxaso bat egontzala orainara dagoen tokian mm -hmm. eta txindoki bera arrezize bat dala, ez da. Eta horregatik ditugula bain beste fosil, ez da, Garai hartako jartako ba, itxasoko animali txikienak, ez da, moluskoenak, eta, eta bueno, ba, nik nukreaz gozasko deskubritu dut, eta pixka bat, manera ba, alterregoa da joan eztaba jakin duriatik eta berexperientziatik e, itzekiten diena ba gaur egungon eskamotikoei. Ze derrapachi pintore itsua izarrak edaten dituen chakurra goliat izenekoa bai. e, ni irakurtzeko irrikitanago. <laughs> bai, hori da. Nik uste jendeak lotzen duela ur literatura haurrentzako kontuia jaizasterreko batekin, ezta. Gauza arin bat edo eta gogoratzen dizu zure largitaletxeak bazuela bilduma bat lasterroz edades izenekoa. Eta liburuen atzekaldean jartzen zuen bederatzi, laro geita urte bitartekoentzat. Eta hori da, beharroa da, sei urtetik aurrerako guztientzat da liburu hau. Eta nik uste labur bilduta datorla e, zaila da, e, ara zoa, kuadro batean zartzea, ipuinen agertzen damezela, zaila da ipuin batean sartzea. Eta mm. ala ere, ba, e, hori irakurtzen duenak nik uste jasoko doelan. Dakite, egan naraziko dion historia bat eta ba, informazio ez ezaguna asko. Askotan urbilien daukaguna, zaigulako ez ezaguna Patxia zobertan egin zentene bildumaren lehenengo aurkezpena Eta Hai. aukeratu zenuen orkezpenean, joxia rati belata ipuin bat e, kontatzea e, Susma dezaket ez zergatik, baina patxi zergatik Hai. Ba, bueno, hain beste goza sartunen egin, ipuin hori oren goz geratu da baina oso ipuñe derra da, ba, bimutiko alharren eta hundike araigota, eta baten txabolara arahiditxita horrek esan dio lagunari, bueno, orain itxina hemen giltzapetuna zak eta giltza bota itxasora. Eta Donostien orkestu genuen ez, itxasora Donostien egon, mm -hmm. eta han imaginatzen duen bota zuela giltza, ez ta? Eta hau da... Eh, E, altsor hori daukagu baina ez ikusi egiten diogu askotan ez e, gara gehiagitan joaten e, beti zerraiten bilagoaz, azkarregi guaz, korrikagoaz eta ez egiten diegu, talako batean muti horrek hiru irurte, terdi, pasata e, arraindegi batean ikusi du legatz baten barruan zeukala arraind salzaileak giltza hori hori unakordatu zen arralarreko lagunarekin joan da eta bizirik topatu du eta alasie ba eh biziriziawan eta ezer pasatu izan ez baliz bezala jetzi ziren ataunera eta hori da nik jaso nahi izandu dana ni hori ze izan landarlamekoen enkargua ez eh valoratu dezagon aintzat hartu dezagon daukaguna gu ezakite kontzienteagoak eta doktoreagoak izan gaitezen ezta eta joserratibel ni horren ba, ikurra zen bazuen beste ipuin bat ere ardiei buruz eta berra da aurreraego kontatuko ditugolakoak Nor da Jokin Mitxelena? Ba, lagun mia, eh, hain beste lan egin ditugu elkarrekin, urrezko giltza besteak beste, bi eta eh, lur beltza, eh, pantaleon badoa. Eh, Alemanian bizi da, oi hartzuarra da, beti sorpresak ematen dizki, bere eta txirrinolaria famatua izantzan mm -hmm. eh, bere garaia Mitxelena. Eh, quero ver a Jokin Nau. Baina atzo, sorpresa, aria, hundiago eman zidan, ze e, ba, oidui aldeko, ez dakit, geronimoa ipatu zuzen, hartzai baten e, morroi edo izan zen bere aita. Toi mm -hmm. hartzungo ba, lurraietara etortzen zen, hartzai nio, aralartik, oinez, mendik, mendi eta mm -hmm. han, ba, amabi bat urterekin, aralarrera, eh, handik, aralarrera etortzen azizan, eh, jokinen aita, ni ustez oso marazkilari hona da, bizia da, Eta begibistakoa da egin ba, duen lana batez ere helur ezenetan ez dahelur luizi bat egonzan adarlarren kaskaagorriri entzun nion eta ezzen hori jaso nahi izan dut ez da ba, ardiekin azkar voltaatu beharra eta ba, talde harrapatuta helurpean eta historia horrekin hasten da. Azalkorri egiten dio keu. Horixe da e, Zerbaiterak argarria nahi gen nuuen ez danikus zuten asmoa horixe izan dela. Ba gure gizarte hau mu pelorren musika ez ba, azkarregi azkarregido halako orduan ba zerbaida igarria jokinek plastikoa plastizidade handiko esaten zen eta bizala eta azkenean hori sortu nahi dugu eta trampa bat e, irakurlea erori dagin ezta da, izan sei orrdekoa urogeita seikoa edo narobita hemeretsikoa. E prozesua zein zaten da e, Patxik pentsatze tipuna asmatu ipuña idatza eta jokin ipasa. Jokinak marrazkiak egin eta bueltan patxiri. Ea hori zer ditu saione jakitzeko? Hori da, ta nik esan behitu hor gaintza ez duk garbezela agertu. Herri hori amezketa da, ez da e, azaldi jendeak ere identifikatu dezan. Batez ere lenda bizikoa leonetan, ezta. Garbi garbi agertzen dira azaldi bere garaian, orain dela hon bat urte edo gaintza. Chindoki Noski eta Chindokitiki costesan da vista, ezta? Batzuetan, ba, itsasoa ganduri gabeko egunetan itsasoa itsaso moturtxo bat ikusi daitezke zerrenda bat urruti batean, ezta? Haiako harriak eta vuelta hortan Jokin Haiako harrien inguru hortan bizi mm -hmm. da. Eta hori guztia jaso izan dugu. da gure gertuko paisaia. Urrengo aleetan gehiago joko dugu, minetara, ba, minetarra, ezta? Ba, galdera, eh, ba, eh le kundarri alderako bazuloetara mendukillo, San Miguel, eta gero ba bukatuko dugu segurazko ohi du ienerio inguru hortan berriore, ba neskamutikoak ba egun batzue pasatzera ara joango direlako. Izanerara Aralar Luze eta Zabalada. Hoxe, bai, bai, bai, Eta guiasa n orain zoragarri dago, ezta. Da? Iruñera tokatu zaite Joan Berra azkeneko egun hauetan, eta ba sakana osoetik ikusten dan paisajea benetan ederra da. eta bertati bertara daukagun zaldibitik beraz, zerbait entzuten bada joan esen pianoa gertu? Hoxe, <laughs> bai. Egia zan, ba, gora txeneiz, aloñarekin eta peiorekin eta berre ba, ni aspaldian idiligad, eh? bai, barkaka, osin berde, osin belz, eta errekajaiotzen duen lekura, joan ginen, hango pasadizu hortan, pasadizu estu hortan, eta berriro kargatu zitzaizki den pildak, ez da? Beraz, bai, e, bertako goiarriko ira kurleok o ok, nikuzet oso ondo ditugula hor paisajeak ak e, egun guztiak aste guztiak izango dira patxientzatera intentsua baina patxi hau bereziki. Astearen hasierane sari jasotzen astearen amaiera aldera bilduma berrihau arkezten e, zorionak bai, korri kuru hai. korri. Arida. Sari eder bat poltsikora lana ondo egiten den sinale. Ba, ba, eskartzen dizut bai oso aste berezia izan da, aste bien ere bildugun egon bar izan nuen eta... Baina atzokoa, ospak izuneguna izan zen. Ba, Egia zen, Euskadi Sariak jasunenean, ja eman zidaten e, libudaren ale bat, e, iritsi bergiatzelako inprentatik, eta poza dobla izan zen, ez da. Ba, gainera oso atoki politian izan zen, eta magoiko ba, solairu batean, itxasoare ikusten zen, e, berztati berta oso, oso politia. Lagun hartze honean, e, e, iba lagunak ere torri zideen, Ba, iasen, e, irakurle ordiziako eta, bueno, goiarriko irakurle kluben ordezka etorri zen, haztu dintzitza idana ipatzea, baina, bueno, baitxe aprobuitzatu nahi nuke, ba, ba zua jerezkerrak emateko. Ze, nik uste elkarrekin goaz, ez da, hartalde berean goaz nola baita esateko, ez da, elburu bera dugu, ez da, ba, kulturarekin gozatzea, egotea kritiko izatea, Eta eta tarteka ba ez dakit negar egiten legu tarteka baino baina postea eta ospatzea ere ba, ondo dago eta beharrezkoa da. Bai, hiri. Eh, Durangon izango da, Patxi Durangon izango dira patxi jokin? Bai, hori da. Oso kez banago seian eta zazpian egongo gara biok guardi parte hortan eta Arratsaldean beharra da zatiren batean edo baina bai, asmo horretan gara gai. Ipuña kalean da lenengo Ipuña da gainerako hirurak udaberrirako eginak daude. Bai, idatzi eta daude, gutxi gora bera, oso mugatutanago, ba, bueno, espazioak mugatzen nau, eta orduan ba, nola baita ere laburtu beharra daukate, esan nahi nuen guzti hori, eta hortan nabil, azkeneko txanpa hortan, baina e, asko irakurri eta gero, ba, asko apunte asko eta eskema asko, asko egin eta gero, ja lau aleak, e, ja nik bideratu eta da dela goliat eta izarrak liburuak argia ikusi du eta joanes eta kanpaiak aiert eta erentzugea eta maren eta zeria erditzeko prest? Oizien, horren jokinen lana da batez lana, un dia doka eta ah, zorionak lan berri honen gatik gugozatzeko prest zaizu, da, Eta nahi bezuen Besarka destu bategun nahi zan Aio, berren, egun batean bilakatu zen bizigai hau txartatikan ustegabean noiz bai ginea den gu ernai. eta horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera atxeden ikartu ikartu gabe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 Gure sustraia glurrar ilotuz Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz Ukazioa lega etzat Beti aurrea joatera Ez dadukana kongioidaki Eukitzea zein den ona Erre premiak beten naian beti bizi da guere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan zaia gaitezen ikusten ametseroak baztertuz bertan, Zasizik inak behin gozerre eta bat honbat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta Zortu ginen Enbor beretik Zortuko dira Besteak Urruka hortan Iraunko duten Zuaitzardask Kagazteak Beren aukeren Ja beraikiz Ta Berriro jaikiz Ibiltzen joanen Direnak Gertak izunen indarta argiz Gure ametsak arrazoi jarbiz Egiztatuko dutenak Guzortu ginen embor beretik Zortuko dira besteak Burruka hortan iraungo duten Zubaitz arda aska gazteak Guzortu ginenen bor beretik Zortuko dira besteak Burruka hortan irango duten Zubaitz arda aska gazteak Guzortu ginenen bor beretik. Zortuko dira besteak Urruka hortan idango duten Zuaitz arda aska gazteak Garalar maralar ipuin bilduma Atzo bertan donostiako tabakaleran aurkeztu zen bildumako lehenengo Liburu alenen goi puna, goliat eta izarrak idazlea patxizu izarreta eta ilustrazio lanetan aritu dena Jokin mitxelena. Itzordua jarria genuen eta saiatzen ari gara berarik narra jartzen baina. Enta janda, sormen lantegi batean eta kaso orantxe harrapatuko zuen Inspirazioak. Alemanian bizi oiartzu harra ari da garalar-maralar ipuin bildumako ipunei ilustrazioak egiten. Patxi berak emandizkigu, zenbait e, pista, e, azala ere pixka bate kontatu dugu, lehenengo liburu honetako azalean, zer zer ikusten den, elur jauzi batez e, ari dira momenturen batean eta azalak hori biltzen du. Joanes hartzaina e, korrika txikian erdierorian aldapan bera elur artean ardiak atzetik ditula eta aldamenan txakur bat goldiat izango da. Izarrak edaten zituen goldiat txakurra. Atian, Punta altu eta Sorrotz, Txindoki. Olerki silenzauries, urbiltzen ezure. Aralar Mendilerro Hondia, Aralar Mendikat ezabala ezena liburu batean sartu, baina sartu dute, garalar maralar hitz magikoei esker. Zu baitzek seru eta zaziz dira bideak Hala ere ipuñotan barneratzen bazara eta izango dezu barneratzeko aukera ibagi zabalarki eta letxeari esker menti bat baino gehiago mundu bat deskubrituko duzu itxasosarrak eta glaziarrak, lehiz eta amildegiak pertsonaia harrigarriak eta animalia interesgarriak sentituko duzu zu ere bazarela aralar, aralar, garela hausartu hauskatu itz magikoak Eta garalar maralar sartu barrura! galtzen dira ilurretan idaltzitako promesa utxalen antzera bidaztimaltzur bat bezala sabenean justari nina gure oroitzapen gozoez askatzen ditugu bari... Ba entzulezti da susinistuko baina itz magikoak esan ditut garalar maralar eta telefonoa deika telefonaren bestaldean nor Jokin mitxelena. Jokin mitxelena, kaixo tangietorri eta kara. bai. Alaxiari nintzen ezuker eh, ez dira zuzien istuko, baina emantxari nintzen eh, garalar maralar ripuin bildumaren errepaso egiten, laburpena egiten, eta itz magikoak esan ditu danean, garalar maralar eta guazen denok aralarrean barna, zure deia. <laughs> eh, Jokin bari, Michelena aritu naiz edurnerekin izketan edurneguesarekin landar lan elkarteko lendakarearekin aritu naiz patxi suizarretarekin oraintxe izketan hitz eh, bidezko sormenlanaz Eta jokini jo nahi geni honatean koskos, e, ilustrazio ezpizko bat itzegiteko, iguzu, nolako proiektua e, izan den nola jasozen den proposamena eta nolako izan den e, garalar, maralar bilduma honi hasiera ematea, balenengo ipuina aurkeztu berri dezuelako? Ba, nire partitik izan berdu nah? da, e, nire partia azken nahi izan dela, ola proiektua era bat... partitik um, lehenengo zlandar laneko elkarriptekoek iniziaztu zuetelako e, a, aiek ja, parte bat landu zutelako eta patxi e, e, e, patxizuritzarretak testua ja, egin zuetelako nere parte azkena eta erresena azkenen azateko, beraz e, merito gutxi eman bertzeik nere aurreko eman bertzea legeiago eta e, bain or, puntu hortan jarri da patxizurrezetan eta taini, ez hand entrenatua da eta gai horretarako baino hobilako estetika hori mendi giro ko estetikarako autarako ere entrenaatu ginengu eta partedatik segurua zen dutan uh, eta or hasi zen patxiik nire kontaktua patxi bai zen esan uh, zidanean Pues que paia eta horla así ginen. Au el parte orrentzata da landarguneko e, e, e, eta eh de tour haralar leko ezagunagoa, da. Ba? Hoiek ondo ezagutzen dute, horintzat hoiek bertak ohendia izan esateko eta nik atzu ez haten dut. Ni naiz or turistabak izango balutza. Ba, lekua, galera, e, zautzen dut, baina ez, hain bestutango txokoa jutar bidezkeak, ez ditutaino ni e, ni talde horpan, naiz, parte eztopikoa. Eta, bai, txuristak dauken ikuspegia daukat esateko, hori, or, berni du barba da ere, eta horrela eta emaitzak, emaitzak, ba, beste egitzen ezatela, emaitzak. <laughs> e, turista bai jokin, e, aralarreka kaso zu rutixiagotik e, biltzen zaitu, baina aita aralarren izan zen nuen hartzain? Bai, be, ura bai ez turista izango. Ura, nela, behar biltzen, behar bezaten du mazale, moroi hartzain batekin, behar gaurko ikuspegitik behiratu da aur bat zenean eta hamaika guztekik, deno zer juntzen duzte batzuk, hain nire Arek bai, on, bueno, arek ezagutzen du, horrein dela, ba, iduro ditamar duzteko aralar, eta gara hartan hartzailek egiten zuten bizitza. Hori ez zaitzen du, beraz, gupintekin honen, zera, e, irudila eshortzeko, ba, ma, arek kontatu dutaleko gauzak asko, balio, izan digute, bai gara ja, jartako hartzaien bizitza zen, zen ne neoloitikoan bizitza bezala izango zen uh -huh. Zentire, bai. ba, kontatu ditu ez ni, ni ez mm -hmm. Zanitzen, bai dizana. Jok, jo jo kinik eskuan tan liburua, ez dakite liburu ipuin barneko ilustrazioak lakoak diren azala daukat bista-bistan, e, elur jausiaren aurretik joanez eartzaia korrika da elurretan bera, e, elurra izango da protagonista lehenengo ipuin honetan, e, lehenengo ipuinoi honetako paisaian edo denetik dago. Uh, gara, guzik, guzik, guzik, guzik, guzik, guzik, guzik, lau liburu gertatzen dira, di, di denbora... E, iagreganeko denbora bat, eta dugu, egin dela, urte asko, izan da dugu. Urte asko baina, oa generazio pare bat, eta gaur egunak. gaur eguna. Katiko, e, di, di denbora egertatik, saltoka, babiliztori. Ditu, egin gozik, guzik, guzik, Garai bateko, ozera, sea, hortan, ba, elurra em, oizkoa zen baino lehenago, hazi zen, eta horri batik, hartzaiak, eh, korrik eta presakabela arti edin, elurretik, nenditik, no, yes, yes, edo. Et, oizkoa baino lehenago aldeimlar izan ziren. Mm -hmm. Eta, bai, bai, eta, beraz, elurra da, e, zera, em, protagonista, bai? Ereningo, hemen ez dareningo parte azan, bai. Jokin egindako lanarekin gustura. Orain ikusten utete egiteko dituzula datozen ipuietako ilustrazioa, baina momentu egindakoarekin gustora eta pozik, ez da. Agur, eta dut. Neri burutu zutsepatzen. Oi, Iñori, interesatzen ikusleak. izan ezala hori nona leditzen. Eta Ezan bezala, nire ikusperia hemen turistaren, naga. Baina, txindokira igo, izan naiz baina ni buruan ez da urat, justu-justu handik zeikusten den betal eguzi egin. Eta parte hori, adil ez, bala, explikazioetatik eta kanpotik egizan direten egin behar izan dut, hori eta esperientzia izan dut koarekin. Eta pesteak izan deteneaz, e, iludio hori e, rekonuzetua egek. Benetan jote mazera, bari bidez, tximdot ikitik e, ikusten duzu Beraz, beraz parte batea eguentzat funtzionatuzu berdatz teusi ere ja se en ba jokin e, desatzen gaude liburua bera eskuetan hartuta irekitzeko jakin badakigu patxikala kontatu digulako abentuaren seian an eta 7an Eguardi partean e, durangon izango zaretela e, ba irakurlekin bertati bertarako solasaldi sinatzelan e, hoietan bejonda daizela tan den eder horri biko lan berri honengatik eta eta eguno izan Baskerra, ez <laughs> da zere ta negusonat. Mesarkatzen zu baiokein. Jo. Ez digu egingo siriniririk. Ez dut eskurri. Liburu berri bate, eh? liburtegirako. Goliat eta izarrak garalar maralar ipuin bildumako lehenengoa. Kuda <gocktail> <gocktail> berrian iritsiko dira bildumako gainerako hiru liburuak. Aiert eta Erensugea, Joanes eta Kanpaiak eta Maren eta zeria. Ez dut eskorri. Zenian duri. Lenengo Maren eta Iert txindokira, Joan dira Joanes hartzen kultuarekin, kasik igerian sentituko diran. Kasik egan. Elur jauzi beldurgarri baten berri izango dute, eta pintore itxuarena, eta izarrak edaten dituen goliat txakurraarena. Iba izabala argitaletxeak argitaratua badute, Badu lehenengo liburonek zer landua eta izango dute gainerakoek ere Ipun bildumak badu zer landua. Adiskidetasuna, jakin mina, naturarekiko errespetua, ingurumenaren zaintza. Poza, Itz magikoak esan, garalar maralar. Urbildu irakurri ezagutu eta maitatu. Mine, Izan ere, aralar gara. Gogoratu, eh? Patxi eta Jokin bertatik bertara ezagutu, eta liburuak bertatik bertara sinatu nahi baldin baitu zu, eta ya, idazle sortzaile ilustratzaileak erekin solasean aritu durangon izango dezu, daukera benduaren seian eta zazpian eguerdi partean. Proiektu eder bateko lehenengo, alea, goliat eta izarraki daslea patxizu bizar eta ilustratzea jokin mitxelena eta proiektuaren atzean bultzaka-bultzaka sormen bultzaka, lanetan, landarlan lan ingurumen elkartea. Ez utaskurik Zein Besterik ez zentzule, datorrene hastean e, gehiago, bitartean e, izan zoriontsu txu, gauratu, e, gaurre bi kontutxo jarri ditugu mahi gainean, hamerri emankizuna, Andoni Salamero Michel duko, Caroline Phillips eta Andoni gainako utzaratuko dutena datorren ostiralean arratxaldeko zortziak eta laur dendan lazkaoko harerian, eta bestea, hause, gara lar bildumako lehenengo E Ipuña eta Izarrak, eh, Apalategirako liburu berria ta proiektu ederra. Gozatu bat bai batarekin eta bai bestearekin. Daterna astean gehiago bitartean izan soriontsu. Jo.